De csali ultimátumát mégsem fogadhatta el. Mint a csali azt akarta volna, hogy magáról, az életről mondjon le, ami az ő számára a farm volt, mert az, hogy ő farmtól öntonos. Átveszem az egészet úgy, ahogy van, s adok érte annyit, hogy kifizetheted az adósságaidat. Szerződtetek egy intézőt, még vissza nem jössz a tengerpatról. Legalább fél évre el kell menned, Tunert, mindegy, hogy hová. A költségekről gondoskodom. Így ez nem mehet tovább is kéz. Hanem Dick nem állt egy könnyen kötélnek. Négy álló óra hosszat harcolt. Négy órán át vitatkoztak, fel alá járkálva a fák alatt. Csaldi végül is úgy hajtott el, hogy vissza se ment a házba elköszönni. Dick nehéz léptekkel ment be a házba, szinte tántorgott, Élete rugója törött el. Nem lesz több farmja, Más ember cserédje Méri akár egy roncsomó úgy kuporgott a pamlak sarkában. Charlie jelenlétében magára előszakolt madora, hamis jókedve, magabiztossága nyomban eltűnt. Nem nézett igre, amikor az belépett. Néha nape nem szólt hozzá, mintha nem is létezne a számára. Ismeretlen álmok mélyére süllyett ilyenkor Méri. Csak akkor tért belé vissza az élet, csak akkor ébredt rá, mit is csinál, amikor a benszörőt bejött, s tetvett vett a szobában. Ilyenkor Méri le nem vette róla a szemét, de hogy ez mit jelent, azt nem tudtadik. Nem is akarta tudni. Túl volt már azon, hogy küzdeni tudjon. Charles Lutör nem vesztegette az időt. Bejárta a körzetet gazdaságról, gazdaságra, keresett valakit, aki néhány hónapra átvenni túlerék birtokát. Nem magyarázkodott. Szokatlanul szűk szavó volt, annyit mondott csak, segíteni akar tunernak, hogy minél előbb elviassa a feleségét. Végül meghallotta, hogy épp most érkezett egy fiatal ember Angliából, és állást keres. charlie nem érdekelte ki, azt bárki megteszi, nagyon sörgős a dolog. Maga hajtott be a városba megkeresni az illetőt. Se jót, se rosszat nem igen tudott volna mondani a fiúról, a szokásos típus, a magabiztos, jól nevelt angol, aki olyan művelten ejti a szavakat, mint a igaz gyöngyök peregnének a szájából. Charlie mindjárt magával is hozta a fiatal embert. Nem sokat mondott neki, nem tudott mit mondani. Úgy állapodtak meg, hogy a fiatalember azonnal, vagyis egy héten belül átözi a gazdaságot, hogy tunelék elúsztaszassanak a tengerpartra. A pénzügyeket majd Charlie elintézi, és azt is majd Charlie közli vele, mi a tendője a parman. Ez volt a terv. De amikor Charlie átmentikhez, hogy mindezt elmondja, azt kellett tapasztalnia, tuner beletörődött ugyan, hogy el kell mennie, csak éppen nem hajlandó azon nyomban el is menni. Charlie, Dick és a fiatalember Tony Marston kint álltak a mezőn. Charlie heveskedett, dühös volt és türelmetlen. Ki nem állhatta, a döntő pillanatban ellenállásba ütközött. Dick makacs volt és kétségbe esett. Marston pedig átérezte a kínos helyzetet és igyekezett a háttérbe húzódni. De az ördögbe is Charlie, miért kell engem így kirúgni? 15 éve élek itt. Az ég szerelmére ember, de hogy rúglak én ki? Csak azt akarom, hogy tűnj el, amíg még, hogy tűnjen azonnal. Ezt be kell látnod a saját érdekedben. Tizenöt éve. Mondtadik, és szikár barna arca kipirult. Tizenöt éve. Öntudatlanul még le is hajolt, felszedett egy marék földet, ott szorongatta, mint ezzel akarná bizonyítani, hogy az övé. Képtelen gesztus volt. Csali arcán gúnyos kis mosoly jelent meg. De hiszen visszajösz Tunert. De már nem lesz az enyém, mondta elcsukló hangon Dick. elfordult, még most is szorongatta a földet, a földjét. Tony Marston is elfordult, s úgy tett, mintha a szántőföld állapotát vizsgálná, nem akarta zavarni Dick gyászát. Csalinak azonban nem voltak ilyen ankájai, türelmetlenül merett Dick, meg megvanakló arcába. De azért egy kis tisztelettel is, tisztelte, ha nem is értette ezt az érzést hogy az ember büszke a vagyonára, azt igen, de hogy magához, a földhöz, mint olyanhoz ragaszkodjék, ennyire valaki, ezt nem értette, de azért a hangja kicsit szelídebb lett. Olyan lesz, mintha a tiéd lenne. Nem forgatom én fel a farmadat. Gazdálkodhatsz kedvedre, amint visszajössz. Szokásos nyers jóindulatával indulatával beszélt. Jótékonykodás. Mondta Dick vádalomtól hangon. Öltögött jótékonykodás, üzlet, szükségem van a legelőre. A tieiddel együtt a maga marháit is kicsapont, meg szórakozhatsz kedveddel a terményeitel. Pedig ő is jótékonykodásnak tartotta a dolgot, még egy kicsit el is csodálkozott magán, hogy így megcsúfolja tulajdon üzleti elveit. Mind a három férfi agyában nagy, fekete betűkkel ott állt. Jótékonykodás. S elhomályosított minden mást. És mind a hárman tévedtek. Ösztönös önvédelem volt. Charlie azért küzdött, hogy a szegény fehérek népes serege ne még egy új atszal, mert a jómódú fehér emberek semmit sem tartanak az ilyennél felháborítónak. Ha szánandónak nem is, hisz lelkük mélyén nem sajnálják, hanem megvetik, sőt, gyűlölik őket, amiért elárulták a fehérek normáit. Még a sok milliónyi feketét sem, akik nyoma negyedekbe súfolódtak, vagy kétségbe esetten kapaszkodtak saját országukban a kezük közül kicsúszó földbe. Nagy sokára hosszú vitó után Dick ráállt. A hónap végén elmegy, ha már betanította Tonit, mit, hogyan végezzen az ő földjén. Charlie csalt egy kicsit. Egy három hét múlva induló vonatra vett jegyet tuneréknek. Tony megvisszatért a házba Dikkel. Kellemesen lepte meg, hogy két hónapja sincs még az országban, és már is akadt munkája. Kapott a ház mögött egy sóbtetős agyagfalú kunhót. Valamikor hombárféle volt, de most üresen állt. Még látszott a padlón a kukoriczalisz nyoma, amit elkerült a sepről, a falakon néhány apró szemcsés járat, amit nem takarítottak el. A vaságyot csaldi adta. Ládákból eszkabáltak össze fiók és s azzal a különösen rút kékben benszülött anyagkal függkönyezték el, egy nagyobb ládán mostó át a fölé meg akasztottak. Tonit mindez a legkevésbé sem zavarta. Relkes hangulatban volt, regényes érzés sevítette, és egyáltalán nem izgatták afféle csekéségek, mint a silány koszt meg a hepeupás matrac. Oda Odahazza mélységesen felháborította volna mindaz, amit itt egy másfajta értéken meg annyi izgalmas tanuljelének tekintett. Tony Marston húsz éves volt. Hagyományosan jó neveltetésben részesült, és a jövő nemigen tartogatott a számára más, mint egy íróasztalt a nagybátya gyárában. Tony Marston állja pedig nem az volt, hogy irodában üljön, s azért választotta Dél-Afrikát, mert egy távoli rokona az előző évben 5000 fontot keresett ott a Tonynak is hasonló vágyai voltak, ha ugyan nem vérmesebbek. Persze bőven volt még tanulni valója. Dick farmja ellen az volt az egyetlen kifogása, hogy nem termelnek rajta dohányt, hanem azért fél évet eltölteni egy vegyes terményekkel foglalkozó gazdaságban nem lesz megvetendő tapasztalat. Dick Tunert sajnálta, tudta róla, hogy boldogtalan, de még ezt a tragédiát is romantikus színben látta személytelenül, mint a gazdálkodás világszerte növekvő kapitalizálódásának egyik tünetét. Azt, hogy a kis gazdálkodókat óhatatlanul bekapják a nagyok, mivel maga is az utóbbi rétekezt szeretett volna tartozni, ez a folyamat egyáltalán nem akasztotta. Még soha nem kereste meg a kenyerét, tehát elvont fogalmakban gondolkodott. A szín szerinti megkülönböztetés dolgában például a konvencionális haladó felfogást hallotta annak az idealistának a felületesen haladó felfogását, amely ritkán kerül ki győztesen, az önérdekkel kerül konfliktusba. Tele bőrön könyvet hozott magával, ezeket felstócolta a kerek konyhófala mentén, volt ott mindenféle könyv, a színesek problémájáról, rocról, rúgerről, a gazdálkodásról, az aranyhistóriájáról. De amikor egy hét múlva olvasni támad kedve, többenten látta, hogy könyv hátát kirágták a fehér hangyák. Visszarogta valamennyit a bőrönbe, s azon túl soha rájuk se nézett az ember napi 12 órát dolgozik, nem marad már energiája a tanuláshoz. Tony Marston tónerekkel étkezett. Feladata abban állt, hogy egy hónap alatt szedjen össze annyi tudást, ami átsegíti majd a diktával létének fél eszterdején, amíg a gazdaság az ő kezére lesz bízva. Egész napként volt így a földeken, ötkor kelt, nyolckor feküdt. Minden érdekelte, mindenről volt véleménye, friss, eleve fiatal fiatalember volt, kellemes munkatárs. Legalábbis tízesztendővel előbb még annak találta volna Dick. De most már arra sem figyelt, amikor Tony terjedelmes előadásba fogott, mondjuk a fajkeveretésről, avagy a fai megkülönböztetésnek az iparra gyakorolt hatásáról. A fiú aztán észrevettő, hogy Dick csak bámul maga elé üres tekintettel. Dicket Tony jelenlétében semmi más nem érdekelte, csak hogy átvergődjön ezeken az utolsó napokon anélkül, hogy önészete utolsó foszlányait is elvesztené. Félt, hogy letör, s nem lesz erreje elmenni. Pedig mennie kell, ezt jól tudta. De érzelmei olyan erővel törtek fel, annyira elöntötte a boldogtalanság, hogy néha már-már őrült vágyatámat alig tudta elfolytani, hogy felgyújtsa a magas füvet, és nézze, amint a jól ismert bozót a lángok martaléka lesz, minden egyes fa, minden egyes bokor, meg annyi személyes jóbarát, vagy hogy lerombolja a kis házat, amit a két kezével épített, s amelyben oly sokáig lakott. Szentség sértésnek érezte, hogy más parancsolgasson a farmján, más művelje meg a földjét, és talán tönkre is tegye az ő kezemunkáját. Mérít jóformán nem is láthatani. Szavarba jött, amikor éppen eszébe jutott sok dolga közt a furcsa, hallgatott kiszáradt asszony, aki, mintha azt is elfelejtette volna már, hogyan kell beszélni. Néha meg úgy látszott méri ráébrett, meg kell erőltetni a magát, és ilyenkor furcsa és félszeg lett a madara. Pár pillanatig torz erővel beszélt, amitől Tony meg is döbbent, és kényelmetlenül is érezte magát. Méri madara semmi kapcsolatban nem volt azzal, amit mondott. Mikor például Dick a maga türelmes, lassú módján magyarázott az ekéről vagy a betegről körül, Méri hirtelen közbeszólt valami egészen oda nem illő megjegyzést tett az ételről, amitől Tonynak kavargott a gyomra, vagy arról, hogy ilyenkor micsoda hőség van. Úgy imádom az esős évszakot, mondta társalgási tónusban, vihogott egy kicsit, aztán hirtelen átmenet nélkül tampa, kába hallgatásba szuhant. Tony ilyenkor már-már azt gondolta, hogy az asszony nem egészen épeszül. De hát ezek szegények igen keserves időket éltek át gondolta, és megértette mérit. Egyáltalán, ha az ember ilyen sokáig magányosan él itt, elég ok rá, hogy megszavarodjon egy kicsit. Olyan iszonyú hőség volt a házban, hogy nem félt a fejében, hogyan is bírja ki ez az asszony. Tony, mint újonc délafrikai, nagyon szenvedett a hőségtől. Örült, ha kikerülhetett a bádok tetejű kemencéből ahol, mintha vastag, ragacsos rétegbe gyűrődött volna a hőség. Bár Méri nem igen érdekelte, azért eszébe ütött, hogy az asszony évek óta most utazik el először nyaralni, s hogy furcsa, mennyire nem látszik rajta az öröm. Még csak nem is készülődik legalábbis nem említette. Dik meg, ami azt illeti, szóba sem hozza a dolgot. Vagy egy héttel távozások időpontja előtt Dik azt mondta ebédnél Mérinek. Nem kéne csomagolni? Méri pedig csak akkor bólintott, amikor Dick kétszer is megismételte a kérdést, de válaszolni nem válaszolt egy szót sem. Csomagolj be, Méri. Mondta gyengéden Dick azon a halk megtört hangon, ahogyan mindig beszélt hozzá. De amikor aznap este hazatértek Tonival, kiterült, hogy az asszony hozzá sem nyúlt semmihez. Amikor leszették a síros ételmaradékot, Dick elővette a ládákat és maga kezdett csomagolni. Méri észrevette, és neki állt segíteni, de fél óra sem telt el, s már ott is hagyta tiket a hálószobában, és csak ült a pamlakon üres tekintettel. a állapította meg magában Toni, aki épp lefeküdni készült. Olyan fajta agya volt, amelyik megnyugszik, ha szavakba tudja foglalni a dolgokat. Ez a szó Méri mentségére szolgált. Felmentette minden nemű alól. Ideg összeroppanása igazán bárkinek lehet. Van is előbb-utóbb, majdnem mindenkinek. Másnap esteig megint csomagolt, még végül elkészült mindennel. Vásárolj anyagot, svar megadnak egy-két ruhát, mondadik félénken, mert miközben Méri halmiát előszette rájött, hogy az asszonynak jóformán szó szerint nincs mit felvennie. Méri bólintott, s az egyik fiókból elővett egy virágos kartant, ami még a balti raktárkészletből maradt. Elkezdte kiszabni, aztán abbahagyta, ott maradt mozdulatlanul az anyag fölé görnyedve, és nem szólt egy szót sem, míg csak addig meg nem érintette a vállát, akkor magához tért, és elment lefeküdni. Tony tanulja volt ennek a jelenetnek, és igyekezett nem nézni dikre. Sajnálta a toneréket, deket őszinte baráti jó érzéssel megszerette, Miért szánta ugyan, de hát mit mondjon az ember egy olyan teremtésről, aki nem egészen épeszül? Idegorvosnak való eset, mondta megint, így próbálta megnyugtatni magát. Bár, ami azt illeti, dígre is ráférne a kezelés. Hisz az is valóságos idegrancs, folytonosan a hidegrázza, az arca olyan sovány, hogy valósággal ráfeszül a bőr a csontjaira. Már egyáltalán nem bírja a munkát, de azért nem tágít. Nappal minden áldott percet kintölt a földeken, nem bírt elszakadni a gazdaságától, még le nem szállt az alkony. Toninak úgy kellett hazavon már-már kórházi ápolónak érezte magát, s lassan nem is bánt, hogy tunerék elutaznak. Három nappal tunerék elutazása előtt Toni kérte, hadd maradhasson otthon délután, nem érzi jól magát. Lehet, hogy megártott a nap, igen fájt a feje, sajgott a szeme, kabalkott a gyomra. Nem is ebédelt, csak lefeküdt a konyhójában, ahol meleg volt ugyan, de a kemenceforró házhoz képest mégis hűvös. Győr után négy órakor ébredt, nehéz, kínos álmából, és iszonyúan szomjas volt. Az öreg vízkisüveg, amiben ivóvizet tartottak, üres volt. A szolga elfelejtette megtölteni. Toni kiment a sárga iszásban, hogy vizet hozzon a házból. A hátsó ajtó nyitva volt, Toni hegyen léptelt, hogy fel ne mérít, Akiről tudta, hogy délután mindig lefekszik. Levet a szárítóról egy poharat, gondosan eltörölte, és bement a nappaliba vízért. Mázas agyag visszűrő edény át a tálalóként szolgáló polcon. Tony felemelte a fedelét, sperenézett. A szűrő öblét iszamos, sárga nyálka borította, de a csapból tiszta víz csöpögett, ha állott volt is, és langyos. Tony ivott, aztán tele töltötte az üveget is, és indulni készült de az szoba meg a háló között nem húzták össze a függönyt, úgyhogy beláthatott. Többenetében osztulatlan nád Méri felfordított gyátyásládán ült a falra szegezett tükör előtt. Tikító rózsaszín kombiné volt rajta, csontos sárkaválla hegyesen kiállt. Mellette állt Mózes, és miközben Toni nézte őket, az asszony felállt, felemelte a karját, a benszült meg ráta a ruháját. Amikor méri megint leült, kirázta két kézzel nyakából a hajat, a tükörben magára csodálkozó szép nő mozdulatával. Mózes begombolta a méri ruháját, az asszony a tükörből nézte. A benszület magatartása szakasztott olyan volt, mint valami Jámbor papucs férjé. Mikor begombolta a méri ruháját, hátralépett, és nézte, amíg az asszony félsőködik. Köszönöm, Mózes! mondta parancsoló éles hangon méri. Azután hátrafordult, és bizalmasan így szólt. Most jobb lesz, ha elmész, nem sokára jön a gazda. A benszülött kilépett a háló szobából. Amikor megpillantotta a fehér embert, aki ott állt, és hitetlenül merett rá, kis tétovázás után ment tovább, nesztelen léptekkel elhaltani mellett, csak épp egy rossz indulatú pillantásra méltatta. Rosszindulat rossz oly heves volt, hogy Tony egy pillanatra megrémült. Amikor a benszület kiment, Tony leült egy székre, letörölte az arcáról a patakszó verítéket, és megrázta a fejét, hogy kitisztuljon az agya. Gondolatai eszevezetten kergetőztek. Már elég régóta él Dél-Afrikában ahhoz, hogy megdöbbenjen. Haladó gondolkodásának viszont kellemesen hízelket a fehér uralkodó osztály képmutatásának ez a kirívó példája mert a Tony értelmezése szerint a képmutatás volt az első, ami meghökkentette, amikor Tél-Afrika földjére tette a lábát az országba, ahol nyüzsögnek a benszülettek között a félvér gyerekek, amelyben csak magányos fehér ember állomásozik. Na persze, Tony nem azért olvasott annyi pszichológiai szakmunkát, hogy ne értse a fai megkülönböztetés szexuális vonatkozásait, a megkülönböztetés egyik alapja épp a fehér ember féltékenysége, a benszülött fokozottabb szexuális potenciája miatt, és Tony ugyancsak csodálkozott, hogy egy védett fehér nő így könnyen áttörészt a kollátot. Kifelé jövet, a hajó megismerkedett egy orvossal, aki hosszú évekig praktizált egy vidéki körzetben, s azt mesélte, Tony meg lenne lepve, ha tudná, hány fehér asszonynak van viszony a fekete férfival. Tani akkor valóban azt hitte, hogy megvolna lepve, haladó gondolkodása ellenére úgy gondolta, olyasmi lehet az, mint egy állattal tartani fenn nem kapcsolatot. De mind e megfontalások elinnantak az elméjéből, és nem maradt más, csak a puszta tény. Ez a szerencsétlen, elgyötört asszony, aki szemmel láthatólag az idegösszeomlás utolsó stádiumában van már, és aki éppen pillanatban lép ki a hálószobából, keze még mindig a hajánál. És ahogy nyeri arcát megpillantotta, amin ártatlanság ragyogott, ha üres, félig, idióta ragyogásról is, úgy érezte, minden gyanúja alaptalan. Méri megtorpant, amikor Tonit megpillantotta, és lémült emberet rá. Aztán elgyötört arcáról lassan eltűnt minden kifejezés, tompa közön telepedett rá. Toni nem értette ezt a hirtelen változást. Úgy érezte azonban, hogy mondania kell valamit, ezért kényszerezetten tréfás hangon így szólt. Volt egyszer egy orosz szárnyé, az annyira semmibe vette a rabszolgáit, hogy meszten erre vetkőzött előttük. Elhatározta, hogy ebből a szemszögből fogja nézni az iménti esetet, máskülönben nem tudhat volna megbirkózni vele. Csak ugyan. Kérdezte hosszú hallgatás után kétkedő hangon, zavartam Méri. Mindig ez a benszülött öltöztető vetkőzteté, Mrs. Tuner. Kérdezte Tony. Méri felvetette a fejét, szemében ravasságbújkált. Olyan kevés a munkája, mondta, meg kell szolgálni a bérét. Tehát ilyesmi nem szokás ebben az országban igaz? kérdezte Tony lassan. Alig tudott kievickélni mélységes zavarából. És ahogy beszélt, észrevette, hogy ez a fordulat ebben az országban, ami a afféle szolidaritási felhívás a legtöbb fehér ember számára, ennek az asszonynak nem jelent semmit. Az ő számára csak a farm létezik, talán még az sem, csak ez a ház meg, ami benne van. És elszörnyedt szándalommal kezdte megérteni Méri teljes közönyét iránt. Az asszony kirekeztet az életéből mindent, ami a cselekedeteivel ütközik, ami feléleszthetné az erkölcsi kódexet, amelynek szellemében nevelkedett. Méri váratlanul megszólalt. Azt mondták, én más vagyok. Én más vagyok. Én más vagyok. Mintha a gramofon lemezem, megakadt volna a tű. Más, kérdezte értetlenül Tony. Más. Ravaszol alattomosan, mégis tiatalosan hangzott a szó. Úristen, ez az asszony őrült, mondta magában Tony. De vajon csak ugyanaz? Nem, nem lehet őrült, nem úgy viselkedik, csak éppen, mintha a maga külön világában élne ahol mások normáin nem érvényesek. Elfelejtette milyen a saját népe. De hát mi más is az őrültség, mint menedék, visszahúzódás a világtól? A szerencsétlen megszavart Tony ott ült a széken a vízszűrő mellett, még egyre szorongatta az üveget meg a poharat, és feszengbe pámult a mérit, aki szomorúan, halkan beszélni kezdett, és miközben beszélt Tony megint csak azt gondolta, hogy mégsem őrült ez az asszony, legalábbis most nem az. Dégen jöttem ide, mondta, és egyenesen Toni szemébe nézett, mint a segítségért imánkodna. Olyan régen, hogy már magam sem emlékszem rá, mikor. Régen el kellett volna mennem. Nem tudom, miért maradtam. Az se, hogy miért jöttem ide. De most már minden egészen más. Egészen, egészen más. Elhallgatott. Szánalmas volt az arca, szeme, a kém két mély kútja az arcában. Nem tudok én semmit, nem értek semmit, miért történik mindez? Én igazán nem akartam. De hát ő nem megy el, nem megy el. Azután egész más hangon rári Mit keres itt? Ha még ide nem jött, nem volt semmi baj. És ezzel a zakogásban tört ki, és keservesen felnyögött. Nem megy el. Toni felállt, oda akart menni az asszonyhoz, most már nem érzett más csak szánalmat, kényelmetlen érzése elszállt, de valami arra késztette, hogy hátraforduljon. Az ajtóban ott állt a szolga, Mózes, nézte kettejüket, arcán kegyetlen rossz indulat. Menjen innen, mondta Toni, Menjen innen de rögtön. Átfogta Méri vállát, mert az asszony összerezzen, és görcsösen belemarkolt Toni karjával. – Menj innen! – vetette oda hirtelen a váll fölött Méri a Toni rájött, hogy az asszony igazolni próbálja magát. Az ő jelenléte, mint egy pajzsú szolgál neki a küzdelemben, hogy visszaszerezze elvesztett fölényét. Úgy beszélt, mint egy gyerek, aki felnőttel szemtelenkedik. – Asszonyom, akarja, hogy elmenjek? – kérdezte halkan a szolga. Igen, menj el. Mondjam, azért akarja, hogy elmenjek, mert ez az új gazda itt van? Tanit nem is a szavak késztették, hogy felugorjon és hatalmas léptekkel az ajtóha siessen, hanem inkább a hang. Eredj innét, mondta dűtől folytott hangon. Eredj, még ki nem rúglak. A benszület hosszú, lapos, konasz pillantást vetett rá és elment. De rögtön vissza is fordult. Tanít, mintha észesen venné, átszólt a feje fölött Mérinek. A szonyom elmegy gazdaságból, igen? Igen, lehelte Méri. A szonyom soha nem jön vissza? Nem, nem, nem, kiáltotta Méri. És ez a gazda is elmegy? Nem, sikoltotta Méri, mennyinnét. Takarodsz? kiabáltatani. Meg tudta volna ölni ezt a benszülöttet. Legszívesebben torkon ragadta volna, hogy kiszorítsa belőle a szuszt. És akkor Mózes eltűnt. Hallották, amit átmegy a konyhán, ki a hátsajtón. Üres volt a ház. Méri zakogott, karjába temette az arcát. Elment, kiáltotta, elment, elment. Hisztérikus megkönnyebbülés csengett a hangjából. Azután hirtelen előtte Tonit elébe át, mint a háborodott és rászeszegedt. Maga küldt el! Sose jön vissza, amíg maga ide nem jött, nem volt semmi baj. Azzal lerogyott és csillapíthatatlanul szokogott. Tony ott ült, átfogta a vállát, vigasztalni próbálta. Közben csak azon töprenget, mit mond montuner De hát, mit is mondhatna? Jobb nem is beszélni a dologról. Annak az embernek már így is majd eszét vette a sok gond. Kegyetlenség lenne bármit is mondani neki. Különben is holnap után már úgy sem lesz nekik. Elhatározta, hogy félre vonja diket, és annyit tanácsol neki, hogy a azonnal bocsással. el. De Mózes nem jött vissza, egész este nem mutatkozott. Toni hallotta, hogy Dick megkérdi, hol a szolga, s Méri azt feleli, elküldtem. Hallotta az asszony hangjának tompa közönyét, látta, hogy Méri úgy beszélt hogy nem is látja közben. Toni nem tehetett más, mint elkeseredetten vállatvont, és elhatározta, hogy nem csinál semmit. Másnap megint kiment a földekre, mint rendesen. Ez volt az utolsó nap, és a dolguk rengeteg.